Castelul Dramatizare de Max Brod după romanul lui Franz Kafka Iar Salut, salut! Unde mergem? Cutrem, cu drept! Cu cu Dar un! La-han, la-han! mergi și eu acolo! Așteptați-mă! Stai! Audi sparte! Audi sparte! Aș putea rămâne aici peste noapte? N-am nimerit la un han? Ba Atunci pot rămâne peste noapte? Nu avem nicio cameră liberă. Nu să mă siri, să plec la ora asta afară, ninge. M-am rătăcit. Nu mai pot. Tot ce pot face e să te lasă doar în colțul ăsta pe un braț de paie. E regulă. Vino să-ţi iei paiele din tindă. Eu mă culc... ...noar de bună. Ei! Ei, scoală-te! Pentru ce? Satul ăsta ține de castel. Și pentru cel care locuiește sau înoptează aici ca și cum ar locui sau ar înopta la castel. Mm, nici mai mult, nici mai puțin. Fără autorizația contelui nimeni n-are dreptul să rămână. Și dumneata n-ai autorizație sau n-ai arătat-o. Ah, dar unde m-am nimerit? E vreun castel pe aici? Vezi bine. mă duc să fac o autorizație. Aha. Și de unde? De la conte. Ce altceva pot face? În plină noapte la domnul Conte, ce nu se poate? Glumești! De dacă nu se poate, de ce m-ați trezit? Poftim? Eu sunt Șvarțăr, fiul portarului de la castel și te-aș ruga să ai mai mult respect față de administrația domnului Conte. Trebuie să pleci imediat de pe domeniile lui. Destul cu gluma. Până atunci pot să-ți spun că am venit aici ca măsurător din ordinul Contelui. Și nu sunt singur, am ajutoare! Vin după mine! Eu e nevoie de măsurător la castel? Nu. Dar ce-o fi însemnând asta? e lucru curat? Nu. Nu. O să nu. ne lămurim nu. îndată! Unde-i telefonul? Acum! Alo? Alex Schwarzer. vreau să vorbesc cu portarul castelului. de atunci pe domnul Fritz, să trăiţi! La hanul de pe pod a venit un necunoscut. Suspecta. Pretinde că a fost angajat de... Necunoscut. O să vezi tot dacă voi mai rămâne multă vreme necunoscut aici." Vă rog, domnule Fritz, întrebați la Cancelaria Centrală dacă este așteptat un măsurător pe care l-ar fi chemat domnul Conte." Mulțumesc. Aștept răspunsul dumneavoastră." Ei, ce organizare, măreață! Cancelaria are un serviciu de noapte." Spune, mai e dreptul mincinos? N-am spus așa ceva atunci și sunt martor, nu? Da. Da. Așa e cum spuneam. Nu e vorba de niciun măsurător. Avem de-a face cu o haimana de rând. O știm? O greșeală. A telefonat însuși șeful de birou. Curios. Vă rog, vă rog să mă credeți, domnule mă... Da, da, da, da, da, bine, bine, bine, care-te! Castelul m-a numit măsurător. În fond nu cer decât un singur lucru, să muncesc cinstit. Pe mine vă rog să mă scuzați, bună seara. Nemastă! Nemastă, adunul să pun prosop! Eu, domnule măsurător... Ce mai vrem? Aș vrea să vă dau o cameră mai bună, notoriția mea. Oh, ai devenit dintr-o dată foarte primitor. Suntem un oaspite al castelului, ați fost acceptat. E măsurător... În A... funcționarea separată al castelului. Din cine privește, dacă ne cine cineva ce bani, nu știu. Vă cer care domnule măsurător. N-ați vrea să răzbână voința să vă înscriți numele în registrul... pentru. În Mm, uh, dar tu nu poți folosi o expresie mai amabilă, de pildă, registrul pentru oasteți? Da, sigur. Ce nume, ce nume trebuie să scriu? Iosef K. Asta e tot? Vă numiți K? Da, da, da, scrie, scrie, scrie. Iosef K. Uh, da, vă rog, veți avea bunătatea să uitați nepolitețea, dar nu suntem deprinși să fim ospitalieri. Noi nu avem, avem nevoie de oameni. Cu toate acestea aveți nevoie de un măsurator, nu? nu eu, eu nu știu, noi cei mărunți Bine, bine, bine. Dar de ce ești așa tulburat? Hai, liniștește-te. Nu o să te spun celor mari, nu? E liniștit. După te spune domnul Conte, știe să prețuiască o treabă bine făcută, nu? Da. Hai, în ce vă privește, vezi dumneata, eu... Eu vreau să strâng niște bani. Ah, eu am nevastă și copiii. Când faci un drum atât de lung. Îl faci ca să fi bine plătit. Dar n-am dreptate? da, hmm? Dar noi nu ne putem plânge că suntem prost plătiți. Eu nu sunt un timid, deci nu văd de ce întrevederea mea cu domnul Conte, n-ar fi cordial, nu? Dacă te fi să trebuie să ajutoarele. toare. ai putea găzui aici, bine, cine sigur, dar nu vor locui împreună cu dumneavoastră, la castel? Nu, încă nu știu. Nu, hmm? nu știu nimic. Mai întâi trebuie să știu care va fi munca mea. Apoi mă tem că nici nu-ar plăcea să trăiesc sus. A, ah, castel. Țin să fiu liber mereu, știți? Cum? Nu cunoaște castelul? Cine e în e, tabloul ăsta Uite-mi aici. Domnul Conte? Nu, administrator. Da? E un administrator foarte frumos. Da. Păcat că, că fiul lui nu-i prea seamănă, nu? Știți, s-a da. lăutat tatălui nu-i decât sub administrator și încă unul dintre ultimii. Mm bestie, Dar și lui e tare. Tu pe toți e Nu cumva și pe mine. Pe nu te A tare. bine. Așa este, n-am nicio putere să știi. De aceea și respect pe cei puternici. Dar nu-mi place întotdeauna să o recunosc. s Nu să v gândit. Cine sunt o Ajutare! Cum? Vechile mele ajutoare? Cei cu care trebuia să mă întâlnesc? Ajutarea dumneavoastră. Ajutare dumneavoastră. E în regulă. E, de fapt am întârziat. Unde e disciplina? Drumul. E lung. Lung. e lung. Drumul? Un drumul? Dar eu v-am văzut venind despre castel. Cineva vă striga... Cum vă striga? Pe el, Arthur. Iar pe el, Eremia. Unde sunt instrumentele? Nu le mai avem. Nu le mai avem. Cum? Instrumentele pe care vi le-am încredințat? Nu le mai avem. Nu le mai avem. Niciodate ființe... Cel puțin vă cunoașteți meseria? Nu. Dacă sunteți vechile mele, a zis trebuia să vă cunoașteți meseria? Nu. nu. Atunci cum vreți voi să... Bine. Stați jos. Angiu! Da. Bere pentru ăștia doi! Vreau să fiu ușor cu doi. Numele vă sunt Bine. diferite. Încolo se mă ca, ca... ca șerpii. Și totuși niciodată nu ne confunde nimeni. <laughs> Eu da. Azi vă cu voi ca și cum ați fi unul singur. Eu de voi îl cheamă Artur. Am să vă zic Artur pe amândoi. Tu ești Artur? Nu, eu sunt Ieremia. mi mai rău. Când o trimit undeva pe Artur, veți merge amândoi și veți purta amândoi ilegală măsură răspunderea pentru munca voastră. asta e viața! Și pe urma este ordinul meu! Nu veți sta de vorbă cu nimeni fără permisiunea mea. Aici sunt un străin. Iar voi, dacă sunteți ajutoarele mele, sunteți de asemenea străini. Hmm. Toți trebuie să facem front comun ca să ne ajutorăm. Să ne strângem mâinile. Hai, hai, hai, hai, hai. Bine, bine, bine, gata, bun, bun, ajunge. Mâine trebuie să începem de dimineață. Vei face rost de o ca să mergem la castel? Și vezi cu ea pregătită, fata casa, la ora 6, fix dimineața. Ne-ați înțeles fix? Bine. Ha, zici tu că e bine. Dar știi foarte bine că nu e cu putință. Liniște, liniște, liniște, mm -hmm. gata, începeți prea curând să vă deosebiți unul de altul. Hai. Nu are dreptate, nu e cu putință. Un străin nu intră la castel fără autorizație. De unde se capătă autorizația asta? E, nu știu poate că de la portal. Bun, bun. Atunci o vom cere prin telefon. Ce portalul numai decât. Da, ce nu vă bateți pe da, telefon da, da, acolo. -a, de -a, de -a, de -a, de a, a reușit să punem la Alo, castelul? Administrația? Aici Artur și Eremias. Ajutarele. Ajutarele noului măsurător. El întreabă dacă poate veni împreună cu noi mâine dimineață la castel. Nu. Astăzi se aude bine, amg Ascultați mai departe cum vorbirea nu s-a terminat. Nici E absurd. Voi telefona eu un sumi. N-are nicio rost să mai sunați acum. Alo? Alo! Mă te-ai rețunit! te Niciodată n-am auzit ceva asemănător! La fel ca lumina! Tu nu Așa ne-am închipuit întotdeauna! Că ești acolo, la castel. E o putere ce mă care vrea să pătrunde mine mai atât. Mi-ar fi plăcut să mi se telefoneze într de jos. A Ajutorul domnului măsurător. Care ajutor? Care domn? Care măsurător? Întrebați-l pe Fritz S-a vorbit aseară cu dânsul. Știu, știu. Veșnicul măsurător. Da, da. Și mai ce? Care ajutor? Iosef. Ăștia sunt cei noi. Ba nu. Sunt cei vechi. Sunt cei noi. Eu sunt unul dintre cei vechi și am sosit azi în urma domnului măsurător. Tu ești ajutor. Ce vrei? Când ar putea veni stăpânul meu la castel? Niciodată. Bine. Dumneavoastră sunteți măsurătorul? Da. Cine ești tu? Mă cheamă Barnabas. Sunt curier. Aveți o scrisoare de la castel. Da. Ai un zâmbet bun, îmi place, și romant, e frumoasă. Da, da. da. da. Ce părere ai despre toți ăștia? Despre toți ăștia, ce părere ai? Câteodată mă întreb dacă sunt răi, nu? Și ajutoarele mele. Uite, sunt ca niște copii. Uite, uite cum stau îmbrătișat, obrat, în obrazuit uite, sunt râzând. Pe câțiva dintre ei cunosc. Bună seara! Salut, noroc! Nu, nu prea m-a ascultat. mai bine scrisoarea. Da, da, da, da. Castelul, biroul numărul 10, Nu te băga în sufletul meu! Angiule, în lauzi cu tine vorbesc... A, așa. Mult stimate domnă, după cum știți, sunteți angajat în serviciul castelului. Șeful dumneavoastră direct este primarul satului, care vă va comunica mănunte în legătură cu munca dumneavoastră și în legătură cu salariul dumneavoastră. A, așa. Veți răspunde față de el. În același timp, eu nu vă voi pierde din vedere... Barnabas, purtăturul acestei solii, e însărcinat să se informeze periodic asupra doleanțelor dumneavoastră și să mi le aduc la cunoștință. Da. În limita posibilităților, voi fi întotdeauna gata să vă sprijin. Țin să am lucrători mulțumiți. Șeful biroului numărul 10, semnat? Descifrabil. Dar iată o scrisoare importantă. Ba chiar aș zice un document. În primul rând îmi păstrez toată independența. Mi se recunoaște dreptul de a hotărâi." mele!" Stai, nu te, nu te grăbi, mele. stai, nu te grăbi. Un șef nu mă va pierde din vedere, da. dar în același timp un alt șef, șeful meu direct, e un simplu primar." Ciudat. Sunt angajat în sala primar? Sau la castel?" Barnă, Băs, ce părere ai? Eu nu sunt decât un simplu curie. Bineînțeles, bineînțeles, nu? Da. Voi alege, deci, răbdarea, munca umilă, cu constrângerile ei, cu resemnarea ei, dar e limpede că am fost acceptat, e limpede. Nu e nevoie de răspuns scris. Spune-i domnului șef de birou cum se numește, nu i-am putut desluși semnătura CLAM. Bine, dar transmitei domnului CLAM. Mulțumirile mele pentru primire. Da? Sfaturile dumnealui mă vorta la uzire. Da? În sfârșit, luat, pentru astăzi nu am nicio dorință. Îngădeți-mi să repet mesajul. Da. Sunt nou în serviciu și timp foarte mult să execut totul fără nicio greșeală. Deci da nu. nu e nevoie de răspuns scris. Spune domnului șef de birou cum se numește. Nu i-am putut desluși semnătura. Pot sări peste fraza asta. Spuneam, transmite domnului Clam mulțumirile mele pentru primire. Da tu, nu nu i-am putut desluși semnătura. Pot sări peste fraza asta. Spuneam, transmite domnului Clam mulțumirile mele pentru primire. Sfatul meu. Să trăiți! Noi suntem cameristele Hanului. Se pare că veți lua camera noastră. Unde veți în bagajele? Da! Artur! Ajuzați să strângă lucrurile și să le aranjeze pe ale noastre. Așa. v Barnabas. vreau să spun ceva. Vă duc să-l găuți. Hei, s-ați arăt? V-a aici. Unde mi-e paltonul? Barnabas! Barnabas! să fie legate de carte! Barnabas! Nu, nu, nu, poate fi niciodată, trebuie să Nu te Unde poate fi Barnabat? Barnabat? Barnabat! Bună ziua, domnule învățător! Vă uitați la castel? Da. Vedeți, eu nu sunt de pe aici. Baclu în localitate de abia de seară. Mhm. Mm nu vă place castelul? Poftim? De ce presupuneți că nu-mi place? Nici un străin nu-l găsește pe gustul lui. Îl cunoașteți probabil pe domnul Conte! Locuiesc la măcelar! <gătări> nu, nu, nu, nu. A, Barnabăr! Barnabăr! Uite-l, Barnabăr! Uite ce -i. pot să te însoțezi o bucată de drum? Dacă aveți ceva nou de comunicat, ne putem întoarce la han. A, nu, nu, nu, nu, nu-mi place la han. Oamenii de acolo sunt dușmanoși. Te dați singur seama de indiscreția lor, da? Putem urca în camera dumneavoastră. Nu e murdar, miroase, ce dai. Tu, din potrivă, ești un om cinstit și bun. Sunt sigur de asta, Barnabas. Mi-ar place să fac câțiva pași cu tine. Călăuzește, mă. Totul e în întuneric. Nu te neliniști. Dar... Nu vreau. Nu vreau să te pierd. Ajută-mă, nu mă lăsa în urmă. De data asta sunt sigur că vom ajunge. asta e direcția. În țara mea e o biserică la fel. La fel ca asta, în mijlocul cimitirului. Pare de jur în vrejuri un zid foarte înalt. Când eram copii, încercam să ne urcăm pe el. Foarte puțin reușau. Dar eu, într-o zi m-am urcat fără greutate. În joc! De prima dată, știi? Știi, Barnabas? Eram pe creastă. Și acum mai simt bucățile de tăncuială care, care se sfărâmau între degetele mele. Nimeni nu era mai mare ca mine. Reușisem. E bine, asta se are la brațul tău. Am senzația victoriei. Nu mă o Vom ajunge. Nu am de mult nu? Am ajuns. Unde? Dar voie să te duci la castel. Nu, acolo merg numai dimineața. Niciodată nu dorm acolo. Nici. De ce nu m-ai spus? Păi nu m-ați întrebat. Voie doar să-mi dă o însărcinare, dar nu la ham și nici o dai. Atunci m-am gândit că aici poți vorbi nesprâncherit. Înțeleg. E vina mea. Surâsul tău, mantia de mărtase, nu mai lumini La revedere. Nu. Stai, unde vrei să mă la ora asta? Casa mea e săracă, dar îți poți o noaptea mea. Părinții mei vor fi bucuroși să te primească. Dacă vrei. Bună seara! Nu! Vreau să mă întorc! Barna, vreau să mă întorc! Cine e femeia asta? Olga, soara mea! Se duce la hotelul pentru domn. Hotelul pentru domn este chiar alături. al doilea hand din sat, dar în ordine ierarhică e primul. A, atunci. M mă gândesc că poate să găsesc un colț și pentru mine, să dorm acolo. Dacă vrei, stăpâne. Tu nu vrei? Nu cred că vei zbuti. Hotelul este rezervat pentru domnii de la castel. Dar mă veți ajuta. Clandestin, fără să spunem nimănui. Să încercăm. Ne îmbrați. Eu trebuie să vă spun la revedere. Am crezut că ai relații strânse cu castelul. Nu sunt decât un curier fără nicio însemnătate. E, bine, bine. E plăcut la brațul tău, te iată Domnul măsurător nu are acces decât în sala de mese. Bineînțeles. Bineînțeles, el nu mai mă însuțește. Un moment, Olga. Domnule hotelier... Domnule hotelier, mi-ar place să rămân peste noapte aici. Din păcate, nu e cu putință. Hotelul este rezervat în exclusivitate domnilor de la castel. Da, teoretic, da. Dar sunt sigur că puteți să mă lăsați doar pe undeva, într-un colț. Nu mi-aș dori, că să vă fiu de folos. Dar aici domnii sunt extrem de sensibili în ceea ce privește regulamentul. Știi, sunt mulți domni de la castel care își petrec noapte aici. În privința asta, împrejurările sunt favorabile. A rămas un mai un singur domn, Clam. Clam? Da. Acum mă duc să-l întâmpin, scuzați-mă, și nu-mi prea mult pe aici. Clam! Tocmai el. Ah, e ală. E neplăcută. Înscrisoarea lui nu sunt decât un lucrator. Atunci... atunci rămâi la noi acasă peste noapte. Da, da, da, da, da. Înfătește-mă deocamdată la bar. Chiar hotelierul mi-a dat voie. ce a dat el? Bine. Seara Frida. Seara. Domnul Clam se află în această sală, domnule Seara Frida. Cunoașteți? De ce vreți? O, oh, Nu o cunoașteți, domnule. Ai ah, și aflat cine sunt? Năutatea a făcut precis o nu cunosc pe Olga decât un fer de oră. E sora curierului de la casă. Ei bine, eu sunt Frida, da? chelnerița hotelului pentru domn, așa că înțelegeți. Nu-i nevoie să-mi fie prezentată mie familia Barnaba. primiți acolo! Servitorii da. clamă au dat-o pe un buton! Da. Oh, și pare atât de cu Da, eu ușurate, că da. acum v-ați lămurit. Da, din ala nu arăt fără motiv. Și cum ați intrat, m-ați întrebat dacă-l cunosc pe clam. Da. O întrebare atât de brostească. El nu este niciodată din cameră, decât pentru a se urca în Sania, care îl duce zi de zi la castel. Da. Vrei să-l vezi? Unde-i? Da. Vino. E aici în ușă. Poți să te uit prin el? Da. da. Revezi? Da, e la masă ne? și pare trează. Totuși doarme. Domnii ăștia dorm mult. Scoate ochelari! Și scoate prin somn. Atunci îl cunoști pe clam? Sunt iubita lui. Nu-i clam. Atunci pentru mine ești o personalitate care mi impune respect. Nu, numai pentru dumneata. La castel, ai fost vreodată? Ei nu-i destul că sunt aici. A început am fost grăjdărită la micul Han de pe pod. Cu aceste mâini atât de cinga și... Oh, ești, ești de o vigoare puțin obișnuită și... Ce trebuie să spun E extraordinar și cere o putere deosebită să ajungă cineva prin propriile puteri din grăjdăriță... Fate de serviciul Da. dar prin această oasă de ființă și-a atins scopul suprem? A întrebare fără rost. Ochii dumitare nu, nu, nu râde, domnișară frida, ochii dumitare îmi vorbesc de subbătălire care vor veni despre țeluri și mai înalte, dar împotrivirea lumii e mare pentru aceste victorii ajutorul unui bărbat, chiar al unui bărbat mărunt și fără înseamnătate ca mine, poate să fie de folos? Nu putem sta un moment de vorbă în liniște, fără să ne de nimeni. Nu știu ce vrei de la mine. Uite că ți s-a înregistrat glasul. Nu succesele vorbesc prin el, ci amărăciunile. Vrei poate să mă îndepărtești de clam? Mi-a zis ce gândul? Tocmai asta a fost și intenta Să-l părăsești pe clam și să devii iubita mea. Și acum să plec. Holga! Holda, în Aș vrea să stăm de vorba. Poți să rămânești peste noapte? Mm, toate să te ducă la ce o pe tot drept. sunt? Trebuie de pe acest de pe cine teritoriu. aici! Ești salvaticiul! Toată servitoria lor e pe capul meu, măcar, cla, m-ar putea să mă nici. Frida s-au purtat ca porci. Frida! Hotelierul, scunde-te sub teștia o da. vezi, vezi, vezi, să nu spargi o de pe. Frida! Cine-i? Clamă. unde e? Acolo, doar știi. Părăcumplit. Nu, nu, n-am să mă mai duc niciodată la el. Sunt cu măsurătorul! Cum ma suna! Ce faci! Ești nebună! Ah, Dimina asta! Pentru susto în dejare! Trebuie să înțeleg că era un dreptate mai mult preclam decât spre mine. Asta ar părea? Acum suntem amă de pierdut! Nu, no, no. nu mai eu sunt pierdută. Da Da te-am câștigat pe tine. Linisteri pe. No. Uite, uite, priveste-i pe stea doi, uite-i cum râs! Cine? Ce? Ajutoarele mele! Ce căutați aici? Nai sun venim după tine! Nu te să La hanul de pe poate am căutat mai tira. Nava? Și până la urmă te-am găsit aici. Am stat aici toată noaptea? Mă, eu știam să fie în slujba ta, să știi. Am nevoie de voi ziua, nu noaptea. Păi s-a făcut ziua de ziua. Rina! Biciu! Biciu! Olga, Olga, ce cum compre cămini De ce n-ai venit cu mine acasă? Din cauza unui muieri ca ea. Putem pleca, hai. Unde? Mergem la hanul de pe pot. Ne fac tahanciului de acolo foarte mult la mine, o să ne primească. Frida e izgonită, și degradată. ia care era atât de autoritară, nu se-i strice să fie la fel ca noi. Fridați! Fridați, noi! Aici, la Hanul de pe pod nu mai am nevoie de ajutorul vostru. Plecați amândoi, hai! De de putem and it's a little bit of a little bit a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of Frida little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a Aș vrea să stau de vorbă cu voi doi. Dar nu s-ar putea să lăsați pentru mai târziu, nu, doamna Hangeță, nu? nu? Nu, nu, Ceea ce am de vorbit cu voi e foarte important. Da, da, da. Acolo e vorba de niște măsurători pe semne. Dar aici, aici e vorba de un suflet, de Frida, de draga mea Frida, de viața ei. Bun. Dacă Frida are atâta încredere în dumneavoastră, mă închină. Voi fi deschis, doamnă Cea mai bună soluție, după părerea mea, este să ne căsătorim. Îmi pare rău de locul pe care Frida l-a pierdut din cauza mea, situația ei de la hotelul pentru domn și prietenia cu clan. Oh, de ce? De ce toate astea tocmai pe capul Ce sunt Emoționată gata de, de ea. Atâta nenorocire și atâta fericire dintr-o dată. Pune-te-n Dragul meu, ce bine că ești în găbire. Nu-i așa, doamna când dați dreptate, căsătoria? nu ești un om de onoare. Și totuși trebuie să-i dai anumite garanții Fridei. Cu toată stima pe care ți-o port și nu e mică, pentru noi rămâi totuși un străin. Cine te recomandă? A? Cine te recomandă? Cine te cunoaște? Le... -le Vezi, Așa că ne trebuie garanții. Chiar Bunata ne a spus adinea ce a pierdut Frida prin legătura ei cu dumneata. Fără îndoială. De altfel mai am și eu ceva de rezolvat până la căsătorie. Trebuie să vorbesc cu clanul. Asta e imposibil. Trebuie. Dacă mi-este imposibil să obțin o întrevedere, Trebuie să o mijlocești tu, Frida. Domnule măsurător, dumneata este un om ciudat. Ce-i imposibil, un, domnule? Ce-i imposibil? Ascultă-mă, domnule măsurător, domnul Clam e funcționar la castel. Asta înseamnă un rang foarte înalt în sine, fără să mai vorbesc de situația particulară a domnului Clam. Dar, dumneata, dumneata nu e de la castel, nu ești din sat, nu ești nimic, mă mai rău decât atât. Dumneata ești un străin. Și atunci, cum ai putut crede că ai să stai de vorbă cu Clam? <laughs> nu, aici ți-ai pierdut măsura pe Clam să vorbească cu tine, când el nu vorbește nici măcar cu oamenii din sat. A, și că o striga uneori pe Frida asta, nu trebuie să aibă neapărat însemnătatea pe care am vrea să-i o dăm. Striga pur și simplu numele de Frida. Cine-i cunoștea intențiile. Și că Frida se ducea glonț. Asta era treaba ei. Și că îi se îngăduia să intre la el fără să-i se facă greutăți? Era o dovadă de bunătate din partea lui Clam. Poate că aveți dreptate în privința asta, dar fără îndoial am și eu dreptate când vă rog să lăsați treburile noastre, ale Fridi și ale mele pe seama noastră. Și acum du la prima. Domnule Măsurător, vă mai dau un sfat cu care să plecați la drum. Sunteți groaznic de neștiutor în privința împrejurărilor de aici. Vă am apuc numai ascultându-vă și comparând în minte ceea ce spuneți cu situația reală. Și neștiința asta nu se poate micșora cu una cu două, poate chiar niciodată. Oriunde ați ajunge, rămâneți încredințat că sunteți cel mai neștiutor de pe aici. Și fiți prudent, mai aici la noi, unde prezența fridei vă ferește de primejdii. mai aici puteți să vă descărcați în voi, aici puteți să ne arătați de pildă, cum aveți de gând să vorbiți cu clam. Dar în realitate! Realitate, vă rog, vă rog să nu faceți! Doamna Hangița, nu înțeleg. Nu înțeleg de ce pentru o treabă ca să vă înjosit, sunt atât încât să vă rugați de mine. Dacă, așa cum susțineți, îmi este cu neputință să vorbesc cu clam, atunci tot n-am să reușesc, indiferent dacă mă rugat da sau nu. Iar dacă s-ar adeveri totuși că e posibil, atunci de ce să l -o fac? Firește, sunt neștiutor. Este un adevăr care rămâne în picioare și lucrurile foarte trist pentru mine, dar prezintă totuși un avantaj și anume... Că neștiutorul îndrăznește mai mult, așa că sunt dispus să mai îndurj câtva timp neștiința și consecințele ei. Fridei o să-i purtați de sigur de grijă orice s-ar întâmpla și dacă ar fi să dispar cu totul din viața Fridei, am însemna după concepția dumneavoastră un noroc. De ce vă temeți, deci? Nu cumva... Vă temeți pentru clam. Bună ziua, domnule primar! Uite-l pe domnul văsurător, ia loc, domnule văsurător, ia loc și spune ce dorește. Voi face tot ce pot, castel. Am fost angajat la castel ca măsurător, domnule primar. Cum lăsă, problemă. Vă. Din nefericire... Noi n-avem nevoie de un măsurător. N-avem ce să-i dăm de lucru. Hotarele micilor noastre ferme sunt bine trasate și măsurate. Cât despre măruntele noastre de înțelege, se rezolvăm în familie ce să facem noi cu un măsurător. Ceea ce îmi spuneți mă miră foarte tare, domnule primar. Îmi dă peste cap toate proiectele, Eu o greșeală. Din păcate nu. E așa cum vă spun. Dar e cu neputință... N-am făcut drumul ăsta nesfârșit ca să mă trimiteți înapoi. Ah, iată o chestiune care nu mă privește. Că despre originea neînțelegerii e o explicație ar fi. Într-un organism așa de vast cum e castelul, se prea poate un birou să dea niște dispoziții și biroul vecin de să dea altele, fără să știe unul de celălalt. Se petrece în chip firesc o măruntă dezordine dar care rămâne totuși un flac ca de pildă în cazul dumitării. Vreau mulțumesc! Da, da, da, da, n-am auzit vorbindu-se de greșeli în cazurile importante. În ce te privește, eu nu voi fi funcționar Sunt și vreau să rămân un țăran. Și o să-ți explic deschis cazul, dar rămâne între noi. Vă rog! E o întâmplare mai veche. Fusese numit primar. S-a decis, printr-un decret, să fie angajat un măsurător. Oh, acelui decret despre care ți-am vorbit, i-am răspuns cu mulțumirile de ligoare că nu avem nevoie de un măsurător, dar se pare că răspunsul nu a ajuns la biroul destinat. Dacă totul decurge normal, un dosar ajunge de regulă la destinație în 24 de ore și e înregistrat în aceeași zi, dar dacă din întâmplare iau un drum greșit, organizarea noastră ia atât de perfecte încât nu știm unde să-l mai căutăm. Și atunci trebuie să treacă ani de zile. Știți, sper că nu te plichisește povestea mea. Nu, nu, din potriva, mă distrează. Nu-ți povestesc toate asta ca să te distreze. Eu vreau să spun că mă interesează. Văd încălceala ridicolă care hotărăște în cele din urmă soarta unei făpturi omenești. Cel puțin așa presupui. pui. Dă-mi să continui. Ah. Șeful biroului care emisese decretul a devenit măruitor. E un referent ilustru, oh, un italian, îl cheamă Sordini. Am purtat cu el o corespondență uriașă. Poate că dumneavoastră, domnule măsurător, îi reproșați în gând lui Sordini că n-a ținut seama de argumentele mele. <laughs> Dar tocmai asta ar fi fost o greșeală. Este un principiu de lucru al autorităților." Să nu ia în considerație posibilitatea vreunii erori. Până la urmă, serviciul de control a descoperit greșeala. Da, sunt bucuros să aflu în sfârșit că există și un serviciu de control. Dar nu există decât organe de control. Dar dacă din întâmplare se comite o greșeală ca în cazul dumnei tale, cine poate dovedi la urma unui că e o eroare? Faptele. Dar, dar cine îți poate spune dacă organele de control, cele mai înalte, vor judeca la fel cu cele de jos? Cine îți poate spune cele două administrații de control vor de acord? Toțile trei? Sau celelalte? E cumplit, asta este cumplit! Nu faceți nicio deosebire între administrația abstractă și persoana mea reală care se află aici în fața dumneavoastră? N-aș putea auzi o vorbă omenească despre mine în subie e cu neputință! Ajungeți-o! Trebuie să vă mai explic o însușire a palatului nostru administrativ preciziei cu care lucrează, îi corespunde și o extremă susceptibilitate. Dacă o problemă a fost cumpănită uneori prea multă vreme, se poate întâmpla să se ivească deodată, dintr-un loc neprevăzut și de nedescoperit, nici ulterior, o hotărâre care tranșează chestiunea. Deși de cele mai multe ori în modul cel mai just, totuși, oarecum, arbitrar, ei... Eh?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 Dar chiar în seara, sosii mei, l-am vorbit la telefon cu castelul și de acolo s-a confirmat angajarea mea. Se <laughs> vede că n-ați intrat încă realmente în contact cu autoritățile noastre. <laughs> cu telefonul e o poveste. În castel telefonul funcționează, se pare excelent. Acolo, după ce timp a spus, se utilizează neîncetat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 E înșelător, nu există nicio legătură telefonică bine determinată cu castelul, nici o centrală care să dea legătura când facem un apel. Din când în când, un funcționar surmenat simte nevoia să se distreze puțin, mai de seara sau noaptea, și atunci primim un răspuns. ce drept un răspuns care nu e decât o glumă? Atunci angajarea mea? Angajarea mea e nulă? Asta vreți să spuneți?" E ceva adevărat în ceea ce spui." Și dar... Uh, așadar sunt izgoniți?" Da, ce cine ar îndrezni să te izgonească, domnule măsurător? Însuși, faptă că problema lui Italia e atât de încălcită, îți asigură tuturor, nimeni nu o să te oprească cu sila." Dar asta nu înseamnă că te alungă cineva, numai că dumneata ești prea violent, mult prea violent. Iertate-mă, iertate domnule primar. Iubitele, iubitule, iubitule, trebuie să-ți pun ceva. Intră, intră, intră, frida. <sus> Știți, ne-am logodit. <sus> știu, știu, știu, știu, știu, <sus> Uite, domnule măsurător, că acum nu mai poți pleca. <sus> Vreau să-ți dovedesc! Simpatia mea îți ofer, deocamdată, postul de portar al școlii. Da, da e cam povesti. Absolut de acord. Și învățătorul prevăd că o să fie împotrivă. Școala nu are nevoie de niciun portar, așa că nici noi n-avem nevoie de un măsurător. Școala nu are decât două săli mari în care se țin pe rând lecțiile, așa că domnul măsurător, adică portarul, va trebui să locuiască într-una sau în cealaltă din săli, cu nevastă și cu cele două ajutoare ale sale. Nu știu cum vor folosi toate astea la înflorirea localului. Nu, nu, nu fiți îngrijorat, domnule primar. Nici nu mă gândesc să primesc acest post. Ha! Refuzi ca seguric. În regulă. Am plecat. Adio. <gătă -te> stai, stai, stai, vă rog, vă rog, domnule primar. Ascultă-mă, ascultă-mă, uite, Gardena nu mai vrea să te primească. Îți închide ușa. Dar ce a venit? Eu piată femeie, susără de inimă. Nu înțeleg nimic din toate astea. Ia te-a spus că poți rămâne acolo. Nu? Uite, uite, te voi urma unde vrei, în viscol și gel. Te rog, te rog mult de tot. Primește oferta domnului primar. Vrei să mă omilesc și să fiu servitorul, învățătorul? Da, da, numai pentru un timp. Uite, pur o să cautăm altceva. Și uite, ca să nu te umilești tu, am să vorbesc eu. Mie o să-mi dau ordine, mie o să-mi dau ordine, învățătorul, și toată treaba o să fac numai eu. Frida, Frida, ești o fată bună, Frida. prea bună. Dar eu nu vreau o favoare, tu înțelegi că eu nu vreau o favoare, eu vreau drepturile mele. Plecând, plecând, domnule primar, dar am ajuns la înțelegere Primim pot. I l-am oferit Domnului. Așa că lui trebuie să spună dacă primește. Primește! Primește! Primește! Vă rog să mă credeți! Nu-i așa? Nu-i așa? Da. Bine. Învățătorul o să te pune la curent cu obligațiile pe care le ai. Da, sper că, că sunt condițiile obișnuite. <laughs> Ești destul de sigur de dumneavoastră. Nu, nu, nu, iertați, iertați, Nu-l băgați în ceamă. iar mă doare piciorul. Punem alte comprese. Bine, bine, noi plecăm! Ar, ar mai trebui să știu un lucru. Ține minte, oricând poți veni la mine cu toată încrederea. Nu vreau să spun că vei găsi în mine un prieten, fiindcă rămâi totuși un străin, dar voi face tot ce voi putea. Aha, pentru dumneavoastră. Afară de un lucru, să te las. Să fii mesurator. <sus> În privința asta nu e nimic nefacut. Asta. Asta poate să -ți țină multă vreme. Ce poate să -ți țină încă multă vreme? Găsi, chiar. Așteptare. L aștept pe clam. Doar în felul ăsta se poate vorbi cu el, nu-i așa? Eu, eu ca vizitiu sunt obișnuit. Dar dumneata, e pomenit Domnule măsurător ce cauți aici pe cineva. Vină cu mine. O să-l pierzi cel pe care îl aștept? Oricum o să-l pierzi, fie că-l aștepți, fie că nu. În cazul ăsta prefer să-l pierd așteptându-l. Domnule, măsărător, avem nevoie de nata ca să ne completăm raportul. Ah, văd că se scriu multe rapoarte pe la voi. Da, da. Un obicei ciudat. Dar să mă prezint. Momus, secretarul rural al lui Clam. Ce titlu e ăsta? Domnul Momus execută lucrările de cancelariat ale lui Clam, a căror necesitate se face simțită în comun. Eu citesc primul toate cererile care sunt adresate lui Clam. Ce te-am văzut? Pleacă, domnul Clam. Că trebuia să-i vorbesc! <laughs> în cazul am plecat! Știu. te așteaptă la școală obligațiile dumitale de portar. Dar aș vrea să-ți Pun câteva scurte întrebări. Clam? Eu! În numele lui Clam, îți poruncesc să-mi răspunzi la întrebări. În numele lui Clam? Ah, așadar, îl neliniștesc problemele mele. Nu mă privește. Clam o să citească ce vă voi spune. Ca să poți ajunge la clam, trebuie să fi pomenit într-un raport. Deci, dumneavoastră, domnule secretar, decideți dacă ceea ce ar urma să spun aici va fi lăsat să ajungă până la clam sau nu. Bineînțeles. Ah. Altfel de ce aș fi secretar? Acum să vă rog să-mi spuneți, domnule secretar, dacă acest raport pe care urmează să mi-l întocmiți ar putea avea printre urmările sale, să mi se permite să apară în fața lui clam. Dacă este așa, sunt dispus să răspund imediat la toate întrebările. Nu! Nu există o astfel de corelație între fapte. Raportul se face ca totul să fie în bună regulă. Alt scop nu există, și nici nu poate fi atins. Dacă azi vă răspund la întrebări, într-o zi o să capăt permisiunea să-l văd pe clam? Nu. Domnule secretar, cel puțin clam o să citească acest raport? Nu. Clam nu poate să citească toate rapoartele. De fapt, nu citește niciunul. Nu răspund la nicio întrebare. Nu-mi place. Noapte bună. E, așadar, refuz?" Da, da, da, refuz, nu văd de ce m-aș să pune capricilor administrației." Faci cum vrei, doar ești un om liber." Ești un om liber." Liber? Așa e. Sunt mai liber ca oricând. Pot aștepta cât voi poți aici." În acest loc altădată interzis pentru mine și mi-am cucerit prin luptă această libertate, așa cum greu ar fi putut-o face altcineva. Nimeni n-are voie să se atingă de mine, să mă alunge sau să intre în vorbă cu mine. Dar nu există nimic mai absurd, nimic mai deznădăjduit decât această libertate, această așteptare, această inviolabilitate. Ah, sunt ajutoarele mele. Ce mai vrei de la mine? Nu suntem singuri. Uite-l pe Barnaba. Uite, uite, uite, uite. La mine vii? Da, la tine. Am pentru tine o scrisoare de la Clan. Băieți, îmi tremură lumina. Cumplit, Ei, nu va juca cu ele. Către domnul măsurător la hanul de pe, la de pe pod. Activitatea dumneavoastră mă satisface pe deplin. M satisface pe deplin. Voi exercitați foarte bine profesiunea. Foarte, Fie ca zelul dumneavoastră să nu slăbească. Trebuie să mergeți până la capăt. Nu vreau întrerupe, însă... În rest, fiți liniștit. Problema salariului dumneavoastră e pe cale să fie rezolvată. Vă urmăresc cu interes! Ia tăcere, tăcere, tăcere! E o greșeală! Vedeți bine că este o greșeală, tăcere! Plegați! De ce nu mi a adus bastonul? Cu ce vreți să vă alung acasă? Barba v-a scris asta, este absurdă. Iar e o încurcătură acolo, sus, acasă... Da. Băieți, sculați-vă ziua! Au intrat copiii pe sânări în clasă! Ah, nu pot să tolerez așa ceva! Mi s-a îngăduit numai să dormiți aici în școală, dar eu nu sunt obligată să-mi tind lecțiile în dormitorul vostru! Familia de servitor ai școlii care se lepăie în așternu, ziua mea de mare este dezgustător! Cine a îndrăznit să spargă magazia de lemne? Eu am făcut asta, domnule învățător. N-am știut cum să mă descurc Nu Îndrăzneam să vă cerc ea noapte. Cine a spart ușa? El mai sorul, domnul învățător, el Ajute, ajutoarele noastre sunt niște copii. Eu însă mi-am deschis ușa magazia aseară. Când s-a întors logoticul meu, a încercat să repare magazia. De asta dau ajutoarele vina pe el. Așadar ați mințit. Ei, da. Ei bine, am să vă pedepsesc imediat! Nu, nu, nu, stați, stați! Ajutoarele au spus adevărul. El a spart magazia. Și adunătură de minciuni Domnul, domnul, acceptă din lașitate să fie acuzați alții de propriile sale mărșării? Dumnezeule, dacă ajutoarele ar fi căpătat o mică pedeapsă, n-ar fi fost mare lucru. O, o meritat-o de 20 de ori, fără să o capete. Puteau măcar odată să o primească, fără să o merite. Totuși, domnule învățător, ar fi mult mai bine să evităm acest conflict între noi doi. Și fiindcă Frida m-a sacrificat, să considerăm chestiunea încheiată. Nu mai pomeniți! De acord, domnișoară învățătoare. Dumneata ești concediat! Ia-ți lucrurile și pleacă! Imediat! Nu fac niciun pas. Sunteți superiorul meu. Dar postul mi-a fost oferit de domnul primar. Numai el mă poate da afară. Îndește bine! Hotărârile dumitare nu sunt totdeauna cele mai fericite. Ieri, de pildă, ai refuzat să răspunzi la întrebări. Și de ce îmi pomeni tocmai acum despre asta? Finca așa îmi place! Îți spun pentru ultima oară! Afară! afară! Nu! Fiindcă ești recalcitrant și refuz să părăsești această școală, domnișoara Giza, își va ține lecțiile la mine. Să mergem, copii, să facem o singură trasă pentru toți. Rămâi aici, dar o să ai vești de la mine. Îți garantez. Plecați și voi! Suntem concediați! Nu o să vă mai privesc niciodată! bine. ai mine, ai mine, spune-mi toate! Spune-mi toate! Spune-mi toate! Spune-mi toate! V-am dat afară definitiv! Nu există nicio speranță să fiți reprimiți! M-ați înțeles? Afară! Frida... Da. Erai fericită la hotelul, domnilor. Ar fi trebuit să te las acolo. Da. Trebuia să mă lași acolo. Vezi. Vezi, aici suntem de acord. Ah, nu, nu, cum crezi tu. Eram fericită și aici. Dar nu, nu, nu sunt demnă să trăiesc alături de tine. Fără mine tu ai putea să-ți realizezi toate planurile. Că din grijă pentru mine te supui acest învățător despotic și acceptă acest post mizerabil și, uite, te zbați să obții audiență la clam și toate astea pentru mine, dar eu te răsplătesc prost. Nu, nu, nu. Nu, Frida. Înainte de a te cunoaște, ce-am pe aici cu totul pierdut. Nimeni nu voia să mă primească și nu știu dacă din întâmplare cineva m-a acceptat. Erau acei oameni pe care trebuia să-i ia lung. Ca Barna Bagerilda. de ei, nu-i așa? Dragul cât de dreptate avea da. Nu, nu, nu, nu, nu, orice s-ar întâmpla în felul ăsta. Nu putem, nu mai putem continua. Dacă nu vrei să mă pierzi, hai să mergem, să mergem oriunde. Nu voi pleca nicăieri. Am venit ca să rămân. Ce-ar fi putut să mă atragă spre această țară pustie, dacă nu dorința de a rămâne aici? Dar și tu vrei să rămâi aici, doar în țara ta? Și ajutoarele? le ai uitat? Dar nu o să mă împiec și o să rămân unde vreau eu, caralghioși ăștia, ăștia, ăștia doi cu capete de uite! <hie> N-ai băgat de seamă că îmi dau turcoale. Ești față de mine de o indiferență și grioare. Astă noapte unul dintre ei a venit lângă mine. N-ai văzut nimic? Nu. Ah, nu, da. dar aveam o vagă presimțire! Ha, acum mi am dat afară." Da, uh -huh. au plecat. Dar dacă sunt primișii lui Clam?" Nu se poate." Agenții lui Clam, așa-i numesc eu un glumă. Dar dacă nu e glumă, ochii lor îmi amintesc de privirea lui Clam." Poate că ar să-i aducem înapoi cât mai repede. Cum vrei să, alerg, să alerg după ei? Nu, no, bineînțeles, da. Uite-te însă pe geam. Uite-i vezi cum stau îți cum și cu mâinile întinse. Uite vieții de ei. Tu ești mai mult amanda lui Clam decât viitoarea mea soție. Și asta te întristează? Gardena spune că numai pentru asta mă păstrez pentru tine. Ai crezut că ai cucerit în persoana mea o iubită a lui Clam și că posez deci un gaș. Și tu o crezi. Gardena nu spune că ești un mincinos. da? Din potrivă spune că ești o sinceritate copilărească. Dar caracterul tău este de atât de diferit de al nostru, încât nu ne vine greu cu toată ca să stăm crezare. A, dar eu am contrazis-o. Și ce s-a schimbat de atunci încoace? Oh, nu știu. Uite, când ești lângă mine, doresc să nu ne despărțim, să fim împreună. A Iertați-mă că vă deranjez. Dar când o să faceți ordine aici? În timp ce domniile voastre vă giugiuliți, dincolo noi ne înghesuim unul într-altul. Uitați că sunt dat afară, domnule învățător. Concediați sau nu, du și adun masa! Sunt sau nu dat afară, asta vreau să știu. Destul! Știi foarte bine că ai refuzat să fii concediat. Și asta e destul? Nu pentru mine. Se pare însă că pentru primarie destul. Cât despre lemne nu ți dau voie să te apropii de magazie. O să găsiți pentru voi o grămadă în curte. O să revin. Da, ai devenit dintr-o dată foarte blând cu el. Am devenit portar. Trebuie să-mi fac neseria, nu? Îndată! Măcar dacă să ar întoarce Barnabas. Barnabas! Barnabas! Unde-o fi Barnabas? Barnabas! S-a întors Barnabas? Nu, nu încă. Nu s-a întors. Dar dacă vrei, poți să-l aștepți. Ai făcut bine că ai venit. Să știi că Barnabas nu mai poate veni la școală să-ți comunice veștile. Nu poate lărga atât bietul băiat. Se omoară cu serviciu. De ce nu s-a făcut cezmar? Ar fi fost mai ușor. Așa are un serviciu la castel. Are acces în cancelarii. Vine în contact cu oamenii de serviciu de la egal la egal. Dorește din depărtare și cu un funcționar. Îi se încredințează scrisori... Relativ importante. Are și o livrea proprie? Nu, nu, vestonul l-a cusut Amaria, sora noastră, pe când încă nu era curier. Nu. Deci nu e sigur că Barnabas are un serviciu la castel? În momentele deosebit de apăsătoare, ne îndoim de toate. Atunci ne întrebăm, ceea ce face Barnabas este oare într-adevăr o treabă în slujba castelului? Desigur, umblă prin birouri, dar oare birourile sunt castelul propriu-zis? Și chiar dacă, presupunând că unele birouri țin de castel, sunt oare acelea în care Barnabas are acces? Acum, zice, el a fost repartizat lui Clam și primește înstăționări de la el personal. Da, dar Barnabas se îndoiește că funcționarul, că îi se zice Clam, ar fi într-adevăr Clam. Olga, Olga, vrei să glumești. Cum poate exista un dup în privința împăteșelilor lui Clam? Firește în făcișaia e cunoscută în sat, tot au auzit despre el, unii l-au și văzut. Și în aparențe, din zvonuri, din unele intenții de a induce în eroare, s-a format o imagine despre Clam, care e probabil justă în linii mari. Clam are un secretar pe nume Momus, un om tânăr și viguros care probabil nu-i seamănă deloc. Cu toate acestea sunt în sat, oameni gata să jure că momul se clau în persoană. Barnabas spune uneori că dacă funcționarul în chestiune, ar sta singur într-un birou, la masa lui proprie. Și dacă pe ușa biroului s-ar putea citi numele lui, atunci s-ar mai îndoi. Nu, după părerea mea, Barnabas, Barnabas e prea tânăr pentru, pentru sarcina lui. Respectul față de autoritate vă este născut aici. Și în fond, dacă o autoritate este bună, de ce să nu o respecti? Barnaba a obținut dreptul de a intra în birouri, dar el poartă singur vina dacă acest lucru nu îi aduce decât îndoiri și frică. Acolo sus, autoritatea domnește în toată măreției de necuprins cu mintea. Ha, și înaintea ei se află Barnaba, singur de tine, se face milă. Poți să încurajezi cât vrei pe cineva care are ochii legați, îndemnându-l să privească prin cârpa cu care e legat ochii. Tot nu va vedea nimic. Tu nu cunoști situația penibilă în care se află familia noastră. De aceea ne deftățești pe Barnabat. Într-adevăr, într-adevăr. Se pare că toată lumea vă îți De ce? Vrei să știi? Poate că a venit clipa. Totul a început într-o zi când Amalia, ca și tine. S-a ridicat împotriva castelului. Ca și mine? Nu vrei să înțelegi? Ascultă, -mi. La castel există un înalt funcționar, Sortini. Pe vremea aceea, tatăl era pantofar foarte important și al treilea șef de manevre de pompieri. Așadar, Sortini a remarcat-o pe Amalia. În bluza ei albă și cu colierul de granate de Bohemia. ha <laughs> Atunci nu mai aveau un aer atât de absent. Funcționarea întotdeauna în public un aer absent, plictisit. Dar cei mai nepăsători nu sunt cei mai răi. La întoarcerea noastră acasă ne-a întâmplat un curier cu o de la sortinii, pentru Amalia. Întrând în cuvinte grosolane da Atât de că nu vreau să le repet. O soma să se prezinte la hotelul pentru domni. El o aștepta. Și dacă ea nu... În sfârșit, ce mai... Amalia, ce-a făcut? A rupt scrisoarea și a aruncat-o curierului în obraz, Asta a făcut. Din clipa când a refuzat să se ducă la hotel, s-a bătut blestemul asupra familiei noastre. logică. Eu E un pus de putere, nimic altceva. Oh, mereu simplifici. Din ziua când ea a avut această răbufnire, am ajuns ciumații satului. Tata n-a mai avut de lucru și a pierdut slujba la pompieri și eu, de două ori pe săptămână, după cum ai văzut, îmi petrec noaptea în grașt cu servitorii. Pentru ce? Dar pentru ce? Pentru că mi-am zis că dacă va vedea castelul până la ce punct se umilește cineva din familia noastră, mi se va ierta greșala Amaliei. Castelul vă persecută? Iartă-nșelie, castelul n-a spus niciodată nimic despre acest incident. Noi nu suntem pedepsiți, ci uitați. Ca și tine. Cine ești tu? Nu mă recunosc? Sunt Ieremia, svechiul tău secundant. Da unde, Artur? A părăsit serviciu, s-a întors la castel. De pune o plângere împotriva ta. În fond, de ce mă acuzați? Că nu înțelege gluma. Ce ți-am făcut noi? Am glumit, l am reznițat cu ta. Dar acestea au fost instrucțiunile lui Galater. Galater? Da. De atunci, tot mai îi ținea locului, Clam. Când ne-a trimis, ne-a spus: Cel mai important lucru este să-l înveseliți puțin. Ne-a spus. După câte mi s-a raportat, prea pune totul la inimă. Abia a sosit în sat și a crezut numai decât că e un mare eveniment, de unde în realitate e o nimica. Să-l învățați că așa este. Și v-ați îndeplinit misiunea? În <gântări> Răstimpul acesta scurt nu prea a fost posibil. Doar tu ne-ai îngreunat foarte mult munca. Da? De ce ne-ai vorbit la fel de deschis de la început? M? Pentru că eram în serviciu. Așa ah, cum nu mai ești în serviciu? Nu. Vreau doar să-ți spun că Frida e din nou în serviciu la hotelul pentru domni. N-avea niciun rost să devină soția ta. Te-a părăsit definitiv. Domnule măsugător! Domnule măsurător! Barnabas! Barnabas, iată-te în sfârșit! Și data asta veți fi mulțumit de mine! Am reușit! Sunteți convocat la Iron Cum? Este unul din secretarii lui Clam. E celebru pe memoria lui. Îl cunoște, măsurător. Noi, așa m-a spus. spune să mă caută la hotelul pentru Dom Camera 15. Când mult să-i vorbesc, așa m-a spus. Am fugit! Unde te duci? Pentru ca intrarea în cutelii interzise. Îl cau pe domnul Erlanger. E cumva domnul decolo? Nu, nu, nu, acela e domnul Pinsganner. Nu ai plecat încă din sat? Nu, doar am venit pentru totdeauna aici. A, domnul măsurător. Ai venit în audiență? A, nu, n-am la dumneavoastră, domnule Momus. Am fost chemat la domnul Erlanger. Cel care nu vrea să răspundă la interogatorii, se înghesie să fie interogat. Aș fi fost mai simplu atunci la mine. Mă rog, e greu să-ți alegi interogatorile potrivite. Eu am plecat, domnule, ca... Interogatorii de noapte nu sunt atât de simple. Aha, un interogatoriu de noapte. Trebuie să fie ceva urgent. Vreți să-mi arătați camera cu numărul 15? Nu văd niciun număr. Asta e... Erlanger a sosit. E în camera lui moțăie. Să-l lăsăm să doarmă. Dacă nu, se înfurie și nu se mai poate vorbi cu el. Dar trebuie să-i vorbesc. Atunci încearcă-ți în Ar fi trebuit de mult să mă aflu în față lui Erlanger. Care o viușă? Acum o clipă -o Mereu fac greșe. Asta e. Vă cer iertare. Am fost chemat de domnul secretar Erlanger. Uh, nu sunt eu. Am greșit ușa. Îmi pare rău că ai greșit ușa. Fiindcă acum, dacă m-am trezit, nu să mai pot dormi. Să mă prezint. Numele meu e Bürgel, subsecretarul funcționarului Frederic, Numele meu este ca... Știu, noul măsurător. <laughs> Cum merge treaba? Că, încă... încă n-am avut prilejul să lucrez. Surprinzător! Ești măsurător și nu ți s-a dat nimic de măsurat? Oh, stai să notezi. E de neîngăduit să lași fără activitate pe cineva care cunoaște o meserie. Dumnezeu, nu crezi că e de neîngăduit? Nu te deranjează așa ceva? Ba, da, bineînțeles, mă doare. Trebuie, totuși trebuie să vă spun că nu am niciun drept real la această funcție. Deschis vorbind, n-am știut niciodată ce înseamnă un măsurător. Bine, foarte bine. Sunt bucuros că ai simțit în sfârșit nevoia să spui castelului adevărul. Dorinca mea de-a muncii este cinstită. Voința mea este sinceră. Mi-am spus că treptat, treptat vor fi nevoit să recunoască hărnicia și capacitatea mea. <laughs> ai făcut bine că ai venit ca un om care își caută locul printre oamenii. Înțeleg că aici ai și cunoscut unele dezamăgiri. Uh, din păcate, problema nu ține de resortul meu. Ați da, acceptat să mă ascultați și eu vă deranjez. Da, da, problema mea nu vă privește. Da. Da ciudate, mă simt cam mistovit. fără îndoială, speranța pe care o pățam începe să se înăruie. Rămâi aici. Stai jos. Acum n-ai unde să te mai duci. E târziu. S-ar putea să-l găsești pentru o clipă. Pe secretarul Erlanger. În timpul zilei suntem copleșiți de muncă, așa că unele probleme le lăsăm pentru noapte. Tocmai pentru asta, interrogatorile de noapte sunt atât de dificile. Ce v-ați Dificile! Dificile pentru funcțional La această oră! Granita oficială care separă autoritatea de public e aproape neobservată! Funcționarul, fără să-și dea seama, e tentat să cântărească problemele dintr-un punct de vedere mai particular! Bineînțeles, funcționarii se lasă destul de rar ispitiți de o astfel de relaxare. Administrația e întotdeauna vigilentă. După cum ai putut să-ți dai seama, domnule K? După cum am putut să-mi dau seama. Domnule maținător, mă urmărești? Vă urmăresc, bineînțeles. Adesea, funcționarul ar vrea să pătrundă sărmana viață acelui care îi stă în față. <laughs> ba chiar să o înțeleagă. Există, totuși, o posibilitate pentru împricinați de a exploata în favoarea lor această slăbiciune nocturnă. Posibilitatea constă în a sosi noaptea neanunțat. Vă mirați poate că acest lucru se întâmplă atât de rar, deși pare o soluție simplă. Dar și dumneavoastră, cât că v-a sărit în ochi, cât de lipsită de lacune e organizarea noastră birocratică. Din lipsa lacunelor, rezultă că oricine, având vreo doleanță sau trebuind să fie audiat din alte pricini, în legătură cu vreo chestiune, primește îndată o convocare, fără zbavă, de cele mai multe ori chiar înainte ca el însuși să se fi lămurit asupra chestiunii, ba chiar înainte de a avea cunoștință de ea. Secretul zace însă în regulamentele privitoare la competințe. Evident, nu știu niciun caz în care această tentativă să fi realizat, dar ea poate avea loc. Funcționarul știe atunci că el comite un abuz oficial de putere. Și cu toate astea, suntem fericiți. Ce sinucidere poate fi fericirea? Așteaptă ca individul să solicită, să expună cazul. Iată că a venit momentul. Se pregătește un răspuns favorabil. Uh, mă scuzi? Iată că a venit momentul. Da. Iată că a venit momentul. Funcționarii sunt oameni capabili. Dar numai într-o singură specialitate. Dacă problema e de resortul lor, ajunge un cuvânt pentru ca ei să înțeleagă o serie de gânduri. Dar dacă problema îi depășește, iei clatină politicos din cap. Minunea vine atunci din partea administrației. Din partea administrației! Din partea administrației! Oh, da, da, da, da, da, ești istovit. Nu face nimic. Poți să visezi fără nicio piedică. Vi de foarte departe, ești după un drum lung și cer favoarea să fie primit acolo, sus. <hă> Numai că poarta e păzită de pasnic. Ascultă ce spune. Nu-l pot lăsa să intre. Acum nu. Dar mai târziu Poate. Nimic nu te împiedică să încerci. Chiar împotriva în mea. Dar eu sunt puternic și totuși nu sunt decât pasnic inferior. La fiecare poartă și adeusă câte un paznic, fiecare mai tare ca celălalt. Eu nu pot privi în pe cel de-al treilea. Încearcă și tu. E, domnule ca, domnule ca, te așteptai la atâtea piedici iartarea. Trebuie să fie dată fiecăruia în orice clipă. Și totuși ca a hotărât să aștepte. Paznicul i-a oferit un culcuș și permisiunea să aștepte. ca așteaptă zile și ani el îl scoate din sărită pe paznic cu întrebările lui, n-a făcut niciun pas înainte, îmbătrânește, Acum abia mai distinge obiectele din jurul lui și, cu toate acestea, lumina e la fel de puternică. Într-o seară, ca va muri, dar în capul lui se naște o întrebare. Îi face semn paznicului să se apropie, fiindcă el nu se mai poate ridica. Paznicul se apropie și se apleacă asupra lui. Ce vrei să mai ști? Nu te ajunge? Spune. Pentru ce atâția ani de zile, nimeni în afară de mine n-a cerut să intre. Poarta asta era numai pentru tine și tu n-ai trecut de ea. Prea târziu, acum, eu plec. O voi în cuia. Am o veste bună pentru domnul K. După ce a constatat că nu are permis de ședere, castelul i-a acordat unul în mod excepțional, care-s place pentru perseverența lui. Vietul de el a murit. Cazul lui... Nu e unic, dar, din păcate, noi nu putem face nimic. Ați ascultat Castelul Dramatizare de Max Brod după romanului Franz Kafka Traducere de Victor Bercescu. Adaptare radiofonică de Virgil Munteanu. Distribuția a fost următoarea: Domnul K, Virgil Ogășanu; Frida, Gina Patrici; Momus, Ion Marinescu; Gardens, Marga Angelescu, artistă emerită; Burgel, Mircea Albulescu; Primarul, Octavian Cotescu; Olga, Olga Tudorache; Barnabas, Ion Caramitru; Artur Florian Pitiș, Jeremias Adrian Georgescu, Șvarță Costel Constantin, Învățătorul Corado Negreanu, Hotelierul Jean Reder, Gisa Ileana Stanaionescu, Gerscher Sandu Sticlaru, Pazănicul George Busnea, Vocea de la Castel, Gheorghe Cozorici. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, Inginer Tatiana Andreișic. Regia de studio, Crânguța Mana. Regia artistică Cristian Montanu